Така, това беше първата лекция. Първата идея за размишление е Филидите, Тоест, проникновените. Филидите това е келтският дзен. Тук не говорим за бардове, бардовите са нещо външно. Говорим за келтския дзен, вътрешните. Така, за келтския поет поезията е израз на мистичното съзнание, не на обикновеното съзнание. Това е поезията на тайнството в човека. Филидът, келтският филид или келтския поет, е скрит от чувствата и емоциите си. Той говори чрез същността си. В филида бликва същността, бликва душата. Филидът се вслушва в същността. Всичко в природата учи Филида, защото той слуша със собствената си същност. Филидите са търсачи на същността. Те говорят простичко. Ето един пример. Вслушвах се в гората, с мълчан от величието на дърветата, събрани като братя на едно място. Прости неща обаче ясни и дълбоки. Събрани като братя на едно място. Дърветата са братство. За филидат всяко същество е нещо свято. Истинският Фелид, като върви по земята, усеща постоянно нейната святост. След време, когато говорим за Хираклит, ще видим как огън е слиза във въздуха, във водата и накрая част от водата също умира и се превръща в земя. Така че цялата верига почва от този огън, който е нематериален, разбира се, и ще видим, че наистина земята е свещена. Филидите са изумени от простотата на природата и от нейното величие. Филидът има отворено сърце към своята душа. Ето нещо от поезията на Филидите. Аз знам, че птицата накара да лети самият вятър. Свещени бяха клоните на обитаващите от духове дървета. Свещени бяха клоните на обитаващите от духове дървета. Въобще, енергията в дърветата също се движи от духове, които живеят в тях. В много дърветата напреднали същества, а в дъбовете от расата на боговете. Така. И въздухът беше свят. Свещена беше и водата, и огънят беше свят. Имам колиба в гората. Бог единствено знае за нея. Две-три петлики я прегръщат. Вижте колко сходен стил като ден. Две-три петлики я прегръщат с листата си. Лесково дравче в дъното пее. Дъб вековен обгръщани със своите клони. Един филит казва, аз съм син на поезията. Поезията е роден от блясък. От блясъкът роден е от съзерцание. Съзерцанието родено е от навик. Навикът роден е от изследване. Изследването родено е от велико знание. Великото знание родено е от разум. Разумът роден е от постижение. Постижението родено е от мъдрост. Мъдростта родена е от Бога. Не някъде в храмове, казва друидите е мистерията, а тук около нас. Не в храмове, тук около нас и в нас. И няма нужда от пътешествия, защото древността е тук. Върховният филит казва и най-голямата тъмнина не подозира за тайния пламък, който е скрит в нея. Най-голямата тъмнина, наречена на езика на друидите, китраул, т.е. мракът, за него е казано, за мракът. Той съществува и полярно ниво на мрака. А мракът, самият Бог го е създал в своя кръг, за да го владее. Бог е създал мрака, за да го владее.